У чому річ, Ольга Іванівна? Вона мовчала. Тільки чути було її трудне дихання внизу колосомої соломи та легке потрушування всього тіла. Я маю до вас прохання, раптом і знову сказала вона придушеним голосом, очевидно забувши вже що раз сказала ту саму фразу. Прошу дуже з великою охотою, Ольга Іванівна. Ну, не знаю. Може. Може, після цього ви вже не захочете? Ну, ну, все одно, я вас прошу, вона знову зупинилась. Ах, ти ж нещастя. Я вас прошу передати підошву моєму нареченому. Знову підошва. І наречений. Передати підошву нареченому. — Серйозно, чи не захворіла вона від усього цього? — Я з Ольгу Іванівну, Іванівна, але ж ви ж самі розумієте, що це неможливо, бо мене... — Вони вас сьогодні випустять, і ви поїдете далі. — Чекайте, Ольго Іванівна, ви ж самі знаєте. — Випустять, я вам кажу. Я це знаю. — Він студент Київського університету. Служить у першому полку січових стрільців. Микола Христофорович Зайченко, говорили досить зв'язно, розумно, тихо і майже зовсім спокійно. «Ви йому передасте цю підошву? Він мені приробляв їх, одну я загубила. Це все, що я маю від нього? Ви йому передасте її і скажете...» Вона замовкла раптом тонко, чудно скрикнувши, гірко, болюче. Заридала. Доктор увесь похоловив чогось і злякався. Ольга Іванівна, Ольга Іванівна! Ні-ні, не торкайтесь до мене. Я підла, я мерзенна, гидка. Та що таке? Та чого, Ольга Іванівна? Але він уже й сам починав розуміти, що таке. Почав розуміти це тримтіння і непокій, і затихання, і всю чудну поведінку. Все таке знайоме йому. Ольга ну послухайте. Що він хотів їй сказати, він і сам не знав. Але вона не хотіла його слухати. Вона слухала себе. Вона підла, вона мерзенна, вона безсила. Гидко, незрозуміло, жахно, безсила. Я, я не підведу руки. Ви інша річ. Ви сильний, ви прожили багато. ви. А я, я не знаю, що зі мною. Мені так люто-холодно, докторе, Мені так тоскно. Мені так безумно. Так смертельно тоскно. Доктор раптом почув, як у серце прожогом з несподіваною силою ударила якась гаряча, болюча хвиля. І все тіло стало дивно наливатися пекучим, дзвенячим жалем. Не стало наяди, не стало шарльоти-корде, не стало фанатичної дівчини. Тут, коло нього, лежала рідна-рідна йому істота, така самотня разом із ним, така упокорена, розчавлена, така засуджена на розп'яття. Ольга Іванівна, голубко, дорога, чекайте. Він схилився до неї. Обняв затримки від плечі, гладив її руки, цілував її пальто, волосся, говорив щось дурне, гаряче, непотрібне і чудодійно цілюще, і самоцілюще. Вона теж щось говорила, відпихала, горнулась, хапала за руки, і дивне диво, він почував, що грудям стало надзвичайно легко, просторо, солодко-гаряче. Буйно неспокійно. Доктор сильно хижу схопився на ноги. «Що зробити? Що зробити?» Він не міг стояти на місці. А гаряче, пекуче, рвучке роздирало груди, як лапами. Він мусив ходити, швидко-швидко ходити. І він робив два кроки у тьмі, вертався назад, тупцював на місці. «Що зробити?» Не можна ж, не можна так покірно, так страшно скоритися, так...